Ahetik emanaldia Gesuna baten ezagutza Ashtelenetan atxaleko lauetan eta errepika igandetan goizeko zorziak territan Atik emanaldia Euskal Herrrratietan Euskal Herriko argazkilaririk eh... Ezagunenetariko bat izango dugu gure artean ibilbide luzea duena eta gainera hementxe dugu Irratian gari garaialde zer moduz Kaixo goz ondo Halako harri dura horpegi duzu, baina ezagunenetariko batzara. Horpegi ezaguna bintzat. Egia da, esken aldionten, ez dakit nahi baino gehiago, baino de xentea zaltzen ezla leku askotan baino, bueno, ez dik ezagunenetakoa, edo. Bueno, azaltzen batzara eskatzen dizutelako izango, da? Ba, bai, hori ere ala da. <laughs> ba, gari, gure lehenengo baldera izan noi da eh, potreta bat egiteko, zer hori mm, Bueno, ba, ba, ez dakit, ba, ni eh, irundartutako ondarri bitar bat naiz, eh ondarroian jaio baina azkeneko ba mar bat urtetan da irunen bizi den eh, gizon bat gastea ez aterani joan baina bueno ez dugue ezurik esango eta bueno ba argaskilaria naiz eh oficios eta eta bueno ba ba egon guztia xulotik begira edo kamaren xulotik begira pasatzen dut E, Guztatzen zait munduari kamaran bitartez begiratzea, ba, ba, kamarak ematen dialako, bastakit, baigual, e, gauzoak ikusteko do, beste gauztan fijatzeko ba, ikuspuntu bat edo, eta, eta bueno, bastakit, gehiago esan e, nere buruari buruz. Kazetari batzutan gertatzen zaigu ez dugu laiakiten nundikasi. Hmm. Bazaretelako batzuk geldirik egote nentsaretenak. Zuk loiteko denbora batzuk? Bai, bai, denbora bat. Eta asken aldi hontan igual gehiegi ere, bai, ez da, baina, bueno... <laughs> ba, egala hortzarotik hasiko gara, mm -hmm. e, gari, nolako ondarribia gogoratzen duzu? Ba, ez dakit, e, ez dut ondarribia gogoratzen gogoratzen dut nire ingurua, eta gogoratzen dut e, azkenan ikustu dut lekua, baino e, gure oroitzapenak beti izaten dire e, jendearen eta gure bizipenen e, lotuta. Eta egala lekuak hori izaten du e, garrantzi pixka bat, baino gehiago dire... E, lagunak, e, horitzapen onak, txarrak eta olako gauzak, eta nik nolako goratzen duan bai, esateko e, polita e, ez dakit, e, beti ni, hombre, haun ere pentsamendu bain, jostu denak dugula joera hauztalari e, buruz gauza e, onako goratzeko batez ere, gauza gogorrik edo gerraterik edo, edo lako desastron dirik bizi izan ez dugunok, nik ez dakit, beste batzuk baseo aski beste horitzapen batzuk izango dituzte baino, bainori, bai, lorita margaren amarkadako e, ondarribia, bai ba, Polita, eh, lagunekin ibiltzeko oso leku batzegina, eta itxasuan onduan, zen nahiago dugu, eta, bueno, bagoza ondo. Aldatu da geroztik? Bai, aldatu asko aldatu da, onditu eginda. Eh, itxe gehiago indire, jende gehiago etorri da, baina, bueno, ez dakit nik, eh, ez dakit horren beste aldatu den, berez, e, ba, fizikoki bai, baina ez dakit bestela esentzian edo asko aldatu den. Nondik begiratzen duzu ondarri Irunen bizita? Begia zuzenean edo argazki kameratik? eh bailla zateko egia esan beran diot oso gutxi begiratzen diot asken aldian honetan Hondarribiri bat hendaitik begiratzen diot esangot bai Hondarribira joateko ohitura galdu dut e, bueno ba cuadrilla ez dut Hondarribilan e, familia ez dut Hondarribilan bueno lagunen bat bad aukat eta eta taberna daukan lagunen bat badu beraz tabernara joaten gera baina bestela ez dut Hondarribian ibiltzeko horrenbesteko besteko Lehen asko hibiltzen nintzen pasiatzen edo, bueltaka edo, eta, eta azken aldiota nintzen joaten orduan, ba, nik esan gorka, endaitik begiratzen dutala. Bueno, ez da bizta, txarra. Ez? ez, oso biztaderra da. Alderantziz ere polita. Horri, zamanuen, ba, eh? Ondarri bitik endaiare oso derrikusten da. Eta gari ikasketak, non egin dituen. Ba, ikasketak, berez, hasierakoak e, eh, ondarri bilan, ondarri gero irunera etor nintzen, lasailera, eta, eta bueno, ba, gero ortik donostira, Eta sorionez esango dut, Inglaterra arabialdu duten urtebete ikastera eta pixkate argazkilaritzakiko lotura edo bertan hasi nuen. Orain esaten badiazu, zure lehenen golana argazkilaritzan izan zela, orduan ja, xapo. Ez, ez, ez, ez, ez nire lehenen golana, ez, nire lehenen golana, ba, gogoratzen zein izango ze, hori ipentsatzen dut, aitan bulegoan e, e, telefonista. Ba, dut goguan hola azte bete edo, bi azte edo e, baxan egon eta ni honintzen telefonista lanak eiten, seguruak saltzen, etzazule inun esan, baina seguruak saltzen <laughs> ibiltan nago, eta, bueno, a, apis. Zer santzen hona huestan irea? Bai, oso argin nuen, ez dakit, ogei, egun bostegun egin itun, eta nik zaten nuen, nik sinisten ez duan zerbait ez diot, norbait izalduko, oza, ez dut lortuko saltzia, badakit ez duala, lortuko saltzia, zen nik ere ez dut sinisten. Eta ez diren, seguro, txarrak ez, eh? neko esatera, bueno, beti dut behar duenantzako antzako politasen baino baina behar duen, antzako, zen, behar duen Eta gari, noiz sortu zitzaizun eh, argazkilaritzarako grina? Ba, ba, estu testare oso argi, eh, badakit, aber, orain mundu guztiak dauka etxe guztitan eh, amarmila kamara daudeek. Eh, ba, telefono bakoitzak bere kamara dauka, etxean eh, biz, iru kamara egoten dire, ez dakit. baino lehenetzen horren gauza arrunta etxian kamera bat, bat, zela oportako argazkiak atetzeko, eta, eta bueno, ba, atiari piskat guzt, asko ere ez, eh? baina zato oportako argazkiak atetzeko guztatzen zaion, kamara hobeto, hobesio bat erosi zuen, osaba batekinakik e, piskat kontrolatzen zuen, eta bere ibiltzen argazkitan, eta oan kontatu egintzion, esplikatu egintzion, nola funtzionatzen zuen kamarak. Eta ni gogoratzen dut, niri gustatzen zaidan, zulotik begira ibiltzea. Ba, jendeari e, kamaran bitartez begiratzea. Eta, bueno, ba, hortik astentzera eta gero lasailenein genuen ba, argazkilezaren inguruko bitxorra, ez da, baina nola revelatu, eta baino, batez ere inglaterrara joan nintzenian, nain izanun aukera, e, argazkilaritza sekzio bateo segonango eskolan, eta aukera mantziguten, e, batzui, ba, bertan sartu, eta ikasteko kamera erabiltzen, batez ere revelatzen, eta, eta bueno, balokau sakindan jut, handik etor nintzen, piskate, ja, engantzatuta. Eta zure lehenengo kamera ingalaterran lortu zenuen? Ez, nire lehenengo kamera erosi nuen, e, onera etorri eta hemen e, argazkilaritza bueno, eskolak edo hartu nitun, eta klasean joan batian, donostiko argazkidean batean bersan zarra, ja ez dago gok grosentzegone argazkidean batian, Nikon bat ikusi nuen, Nikon FB bat ikusi nuen, irurogei, tamar mila peseta edo balio zitun orduan, eta, bueno, ba orduan e, e, ni sorotan belekin biltzen furgonetero bezala, eta hortik irabazten nuen diruarekin, kamara hori erozi nuen, baino kamera gainera objetibori gabe, ez nuen dirurik objetibu erosteko. Eta nik izan nuen, bai, hilebete luzetan, kamera hura erabiltzeko aukerari gabe, zez nuen objetiborik eta ura izan zen. Gordeta duzu? Hombre, noski. Museoan? Haibai, ah, efe bai, bia gainera, bigarnez eskua zen kamera esan berdut, gainera, kasualidad, kamera eroztena intzen momentuan, e, kamaranen jabia etorri zen den dara, largoi urteko tipo zar-zar bat, kamarari burzitza egintzidan, ez dakitzer, bera biendamen egon omentzen gerran, eta biendametik etortzian hori eta ez dakitzen bat, eta bueno, handago etxian, kriston kamarada, eta... Inork ez zindu ikutu. Bai, bai, bai, bai, bai ez da, gaina oso kamarako gorra, hori norbaiteri burura bota, eta minkelo hartuko du <risa> e, tipua kamarako baino, bai. Eta gari, prentxai idatzirako argazki bila ibilizara, e, bolada bai. luzeetan, mm -hmm. garrugune, e, beste proiektu batean zabiltza, aipatuko dugu hori aurrerago, Baina, konta eguzun, nolakoa da ba, egunkari etareako argazki perfecto baten bila ebiltze hori? Zal ja. <laughs> ez, poestak, niri asko gustatzen zaitegila da. Esan dutzen bezala, orain, bueno, orain prentza iratziako nabil, baina, bueno, beste modu batera, bai. Baina, orain e, beste ritmo bat daukat, eta pixkat faltan botatzen dut e, e, lehen goa ritmo hori, edo lehen askotan ritmoa azkarri eruitzen zaidan, baina, konturatzen naiz, e, badu barruan sartuta, e, askarri biltze hori, E, jende askokin egotentzera jende asko topatzen duzu, e, badago hor kuadrilla bat, azken argazkilari kuadrilla geranak. E, aztian ba, ez dituzu lan guztietan jende bera topatzen, baina baino zehar jende hori topatzen duzu, du, baztakidonostian hogei bat lagun edo ibiliko ginen edo Gipukoaldian eta eta egunian lau bost seii e, topatzen dituzu. Eta aztian zehar azkenian gehienetan ba, denak. eta baberarekin asko egotentzera jende asko hautzen duzu, kazetari asko kaszeetarekin beraraz, ez zuria bakarri baita beste mediotakoak. Eta neri oso, ez dakit, lan atzegin egiten zen, egila da lan asko e, e, aspergarriak direla, ez ezer ikusten, e, batzutan zerbait ikusten badiozu ere azkarregi joaten zeralan hori egitera, eta ez diosu ez ja argazkirako bakarrik, ez eh? nautzuk ere bizipen bezala ez diosu aterazenezaken e, zuku guztia atetzen. Baina neri guztatu egiten zen, Eta argazki, da adabintzate egoki ateratzeko, Prentzaurrekoaren edukia entzutea garrantzitsua da? Prentzaurreko batek ez, ez da ez du argazki perfektorik. Prentzaurreko batek ez du argazkirik. E, nik uste dut, e, bueno, ez du ar badu argazki bat, baino ez dio ezer er, ez ez gehitzen e, e, notiziaria edo. Nik uste dut, gaur egun prentzaurrekoak e, e, problema bat dire kasetaritzarako. E, problema bat dire bai kasetari entzako, kentze duten jatik, bai egunkari e, erako, segunkaria erabataz pergarri egiten dute, e, problema bat dire, prentzaharok ematen, ematen duen jendeantzako se ze prentzaharokoa deitu eta sekula ez dakizu zenbat jende etorriko den, eta askotan alperrikako prentzaharokoak montatzen dire, baina, bueno, hor dago noitura bat da, eta prentzaharoko batek ez du argazki, e, argazki bat du, eta da, aurrean jarri, plakegin eta listo. Mm. Ez duzu, prentzaharoko baten edukiak ez du ahola, ozera, da, jende bat, bertzi ofizial bat irakurtzen. Eta hori besterik ez da. orduan Hori e, sartuarko litzateken egunkaritan nik argidokat ez ez. Beste batzuk baitzuzte dute, eta bueno, gerra ondi bat hor dago, eta nere e, ospinasko hortik etorri zanda, baina bueno. Ba, esan duzu prentxarreko batek argazki bat e, daukala, eta askotan e, kasetari hain bitxia egiten zegu, e, ez duzu bat bakarrateratzen argazkilariak. Claro. Pila bat, eta prentxarreko abokatu baino lehen gehienek allei den duzuak. Claro, ba, beste leku batera joan martzelako beste prentzargo bat horitera, ta azken argaskia asko atzait zituzu zehorrer badago, nolabaiteko ez izango presillo bat edo, baino bai zerbait desberdina egin behar da, eta gainago ohitura hartu dugu jarri digute eh argazki egin berrean, ba prentzarreko prentzarrekoan barduen jendeak kanporatera, atera posatzen jarri, kartela erakutzi eta holako e, Norbaitek esaten zuen aurkez peña horrelako argazki bat egiteko, eta, bueno, ba, nik ez diotzeko lasetzen zuen hartu, baina askotan dire, e, ofizioaren ofisioaren, mugak edo ez, ofizioaren bete beharrak, eta, bueno, ba, hor ba, dagoa, ba, nik argi daukat, argazkilari batek, eguneroko prentzanera argazkilari lari batek, e, hortan galtzen duen denbora beste gauzatzen pasatuko balu, e, egun kariek eta, eta notizie mateak asko irabaziko lukela. Bagari, behin, beste irrati batean halako eh, zerbait entzun izun. Eh, nik eraso bikoitzaia esaten dut. Alarde parek idearen aldekoan aizelako eta gainera lana egitea gokitzen zaidan langile bezala ere, irain du egiten eh, nautelako. Uf, bai, hori asfaldi izanko da, ez dut goguan, baino baino, baino, baino, baino, neri hori gertatu zait. E, karo, gure zako ere, ez da alardean bakarrik, alardean eh, asko sufritu dugu e, prentzaren kontra oso jarrera oldarkorra hartu zutelako e, alarde machista aldekoek, baina hori leku askotan gertatzen zegoen. Leku askotara joan behar izaten dugu ezgeranak ongietorriak. Hadoi mm. ba, ba, ez, yes, urruti joan gabe, atzoz, estaoko, bergararen e, e, deklazioak eta gero kampuan egon ziren e, Elkartaratze bat egin zen bergararen alde, eta beste bat e, bergararen kontra edo bere e, deklarazioak salatzen. Eta bertan prentza egontzen eta egontzien olako irain batzuk, eta gaina karo norbait irainka haribaldara jendiari zukoatzen zera bere ergaziek atetzera eta zure aurka holdartzen da. Orduan hori e, hor dago eta nehi gaina ondarribilan sufritu nonatzen, ni bertakoan nintzen, edo irunen gauza bera, ni jendiak ezagutzen duen, eta base egiten gaina ez nintzela besterik gabe ergazkilari bat, Gainara esagutzen induten, e, alarde parekidean aldekuan intzela, eta nortik, ba, bestakit, ba, doble, ez dakit doble izan den, baino bai, bai, sumatzen duzu. Eguera deseroso batzuk ezagotu dituzu. Asko, asko, asko. Bai, baino, ez dakit, e, ez da bakarrik gure aurka etortzen diren, jan, askotan da, e, konturatzen txalako sukor traba egiten duzula. E, e, Eren egun Arnaldo namailtzen, eta Arnaldo etorriko zelakuan, funeralera joan ginen argazkiak atetzera eta eta lokpleku oso erosoa da. Ze jendea triste dago, norbait ilda eta zu bertan zaude. Mm, askotan gainera zure burua ilditzen dizu aber argazki horrek ze puntorako eh e, merezi duen, nikuz ut merezi duela. Ze bost urte drama Gartzelan, eh horregatik bakarrik ekarri dute, askeneko bi alditan ekarri dute, ba ba ama edo edo amagina arre badiltzaiolako eta nik ustot merezi duela, baina ulertu behar duzu e, e, zure lana oso, violentoa oso, intrusiboa dela, eta jende batek etzaitu ondo hartuko eta oso inkomoda da. Eta, bueno, ibarna ikasi hor nola egon, nola pasa, eta gehiago eguneroko prentzan ez daukasulako demorarik e, lehenago jende horrengan aurbildu, jende horrekin egon, konfiantza hori irabazi, hori da, oain egiten nahi zen lan egiteko beste modu hori askospatxaratzuago, baina eguneroko prentzan izinduzu e, aurreko lan hori egin, duzu iritsi Gaña askotan berandu sebesten umaitetixatos iritsi plan plan plan egin eta agur esan gabere ospa. eta eta bueno hori dauka Zuk zeukere esan genezake berba da borondatez egoera deseroso batzuk e, ikusarazi e, dituzula bidaia batzuen argazkiak e atera zenituelako liburu bate. Bai, bueno, hori da, hori delako gurelana, lana, ez ezta? Egoera deseroso hiek, esos hiek bakarri, baño egoera deserosoak ere jendea erakustia mundu hori dagola erakutze egin badugu. Eta nik banuen arantza bat esango dut, eh, e, dispersioen asuntoak iruditzen zaite bertako prentsak oso oso gaizki jorratu duen gai bat dela. Hitzaldetik oso ondo gaus asko, gaus oso interesanteak daude, baño irudialdetik oso gaizki jorratutako lan bat da eta eta nera man buruan, ba horrekin ba, zerbait egin bar nuela, baina gila da ez, ez, nuen, ez nekien nola, ez nuen asmatzen nola, ez nuen sekula horlako lanik egin. Nere, nere lan abetizan da, eguneroko e, bi argazkiegin, e, amar argazkiegin, egun argazkiegin, baino gaia asastu eta beste batera pasa. Eta hau zen gai bat hartu, lasa egin, e, denborasko pasatu jende batekin, eta eta bueno, ba lan hori egin nuen, oso gustora geratu nintzen, Egia da, gero, bueno, ba, ba bere ontorioak izan ditu, esan, li buru batean aterazen, asialetzen hori asmoa, nila lana egiten asinitzen, besterik gabe, errealitate e, e, hori erakutzen nahi nuelako esnekien, e, ze helburu izango zuen lan horrek eznekien presan aterako zen, neretzako izango zen, liburu aterako zen hori esnekien, nik uste nuen, egin egin behar nuela, erakutze egin behar zela, eta, eta, eta, bueno, egin egin nuen. Eta, kaso horretan, e, argazkia aterazen joan, e... Jendeak ere behar bada esker tu zuen, ez? Bain ere ez baitzen alakorik egin. Gero gehiago eskertu diate. Momentuan danik santuan oso jendia dijoa furgonetan, eh e, berriro, ostiralero, ostiralero, ostiralero, e, urte bat bi, 3 egon, nik ezagutut jendia, e, bostzei urte zeramana, zeramana, iaia ostiralero, ba noxiamen libratzen zuen, baino ia ostiralero bidaioek egiten. Eta bera dagoan bere intimidadean, bere momentu latzortan zaskotan gainera, bueno, badakizu joaten zera, ezin du subizita egin, edo handago na oso gaizki dago, eta eta zure, zure goera ez da bat ere atzegina, eta badator, badator tipo bat, ezagutzen ez duzuna, zure onduan jartzen da, eta egun guztia, plak, plak, plak, arraziak atzen ari da, eta hori oso inkomoda da. Bueno, horrere ikasi behar da, pixkat sartzen, poliki egiten, batzuk errexago nartzen dute, batzuk ikusten diote e, funtzio bat, edo finalidade bat, eta errexago asun dute, beste batzuk traba egiten diazu, eta ulertu behar duzu, eta hor duan e, ez da errexia izaten, gero bai, gero li, e, liburua tera denientan ikuste dute jende gehenak errexago e, onartu du, ikusi du eta sumitu egin du, baina momentu ez da errexia izaten. Eta lane zaldatzeare gari edo lane ritmo aldatzea ez da errexia izaten, gaur egun, e, prentxal, bueno, idatziari erabat lotua baino, e, bostok foto. Bai, bai e, bueno, ba, behartu egin induten, nola baitzateko, bai, bueno, bat, krisia eta denak ezagutzen duen krisi horren ondorioz lanik gabe geratu nintzen, eta nik argin nuen, nik argazkiak atetzen jarraitu nahi nuela, eta alizan eskero e, argazkiak atetzetik bizitza e, e, egin nahi nuela. Osa, nere soldata e, argazkiak atetzetik atet, e, atera nahi nuela. Ego gintzata, e, legin hori egin behar nuela argin nuen, e, momentu hortan ez nuen kamarra utzi nahi eta beste zerbaiten hasi eta bueno, ba, lau el elkartu ginen, e, kooperatiba bat sortu ginen, agentzi bat sortu ginen, eta karor pentsatu behar duzu, guk zer eri egin goizkioa argazkiako, zin izango da gure lan egiteko e, modua edo ritmoa, edo eguneroko prensa egin godugu, bestezerbait egin godugu, laua gentu zen oso esparru desberdinetatik. Eta, eta, bueno, apiskate, oraindik ere, moldatzen ari gera ezdaki ugoz ondo, zein den e, tokatzen zaigun esparrua, badakigu zerreginaiko genuken, badakigu horrek estu ladirurik ematen, edo ez bintzat bizitzeko haina, etoan gabiltza, ba, bueno, ba, piskate gure leku abilatzen. Eta horrarik bueno, era lan denbora luzera begirako lan batzuk egiten, e, aspaldiko artxiboko argazki batzuk atetzen, eta, bueno, ba, ba, adardez berdina jorratzen ari gira, eta horra gira poli, poliki-poliiki aberleku bat egiten dugun. Behar bada esan adizu, baina neri bostok foto izenak superheroi talde baten <laughs> ez dakitzekatzen ditu gogora. Ba, ez ez dibutu alakorik esan. <laughs> E, izenana, zaket jendiari gustatu zaio edo jendiari atentzioa ditu dio. Eh, ber, mm, gustiagu hasi zen egun batean gainean ni justo eh, kaleratzen indutenaren notizia jaso eta urrengo egunean lagun bate editu e, Andoni Lubakik, Basirian eta Libian eta gerran erraziak atetzen ibiltako lagun bate editu zian, era emozionatuta E, bere argaski batzuk Japongornisu nice ikenaea saldu bat eta erabat emozionatuta. Saion Birantoni e, baino ez da momentua. Oza, bota egin hauté, kalian nago, hau ostia, hostia, ba, ez dakiz zer bihar geratuko gera. E, bihar kafe bat hartzerak geldituko gera eta hitza izango du. Gelditu ginen kafe bat hartzera eta idea hortik sortu zen. Eta gelditu ginen urrengo asteralako gabeste ba bilera bat egituko. Ba, pixka, ez da, bat ez dakiz eta isena eta ez dakiz zer eta zertako eta nola. Eta hortan ginela, ba, bueno, ba izena eta sei izen. Eta argi genun No la kanpora begira edo kanpora begira ere egin bargenu la lana. Orduan astentzera pentsatzen, izen bat ingelesez edo ondo joko duena edo ez dena saia izango, sezu jartzen ditu jartzen diozu euskerazko izen bat eta askotan baita espainolek ere, nikuz utzut nahi ta eta igual frantsesek ere bai, baino arazoa dituzte izen hori izateko. Eta inglezek eta alemanegia ba ba seresan ikes. Eta nik bai naino jokatuko euskerazko izen batekin, baino ingelesen antza izan sakena. Nik ba nuen agentzi bat hori italiakoa aspaldi bengiz gota, eta iznaduka grazia neri. Eta grazia neri izen italiano bada, baino neri grazia ditentzian. Eta esaten hor zerbait behar dugu. Behar dugu izen bat euskerazkoa, baino inglesera edo zerbait. Eta honek e, ez da duen eta bostok, ze, estok bukaera horrek, bueno, bargazki almentan artxiboen eta ba, estok izena izaten dute, E, bostok, ba, boston e, izena etorretek eburura, edo bladi bostok, edo gauza batzuk, errexia zen ezateko ez du lako kontzonantea edo horik edo ez dakitko e, minazioa arrarorik horik, bokal guztiak o dire fotok bezela, eta zan gano, jo, ba, bostok e, ba, polita da. Eta gero konturatu funtzionatzen duela, sekampoko jende guztiak oso errexia zaten izen bada, e, askok esan digute izen polita dela, eta... Gero jende digu dugu eta zertzatze ate 5 ez, 4 era, baina bueno, baina izena bi bakarren ginen etorri zen eta eta bueno, ba hor dago. Eta orrela kooperativa bat bai. jarri zenuten martxan. Hala bai. ere, eh batean asko kostata baina zorteduna ere bazarela esango zenuke argazkilaretzaz bizi zara. Mm, bai, bueno, bizi naiz, bizi naiz. Momentu hontan eh e, beste alegin bate egiten ari naiz urtik atentzeko, e, bizkanaka ari gera baino baino ez dakigu honek noiz arte irango digun. Ze ze oraindik orain gauden martxan ni badakite hemendik urte betera e, ezingo dut lana honekin bakarrik Gaur egun ere, bueno, ari naiz beste lekuoztik soldata txiki batzuk irabazten, eh, argaskiak jarraitual izateko. Mm. Zegaina hor, hor dago betikua. Nik esat, bueno, ba, agian nik beste lan bat bilatu dezaket eta denbora librean argaskiak egin baino nik estizkiotarrazioak egin nahi e, zeru polit bateri edo mendillari do itsasu hori e, erabatuina utzen zait baina nik ez dut hori egin nahi nik, e, nik gauza kontatu nahi dut eta gauza horietako batzu kontatzeko denbora asko pasatu ber dut eta beste lan batean basabiltza hori e, ezin duzu egin nik problema hori daukat ni nahi berdin zait e, e, ezagitu bad bestedon 6 lekutatik dirua irabaztia eta gero argasakiak atatzen jarraitzea baina horrek denbora kentzen dizu eta gausak ondo egiteko denbora berduzu Orduan hor, gabiltza gaber nolala lortzen dugun, argazkiak atetzetik, nahizta ez izan guk guztoko genitun erreportaio editatik, baina argazkiak atetzetik e, e, dirua lortu, eta diru horrekin guk nahi genitun, erreportaioak edukun erreportaioak egiteko aukera lortzen dugun. Eta gari, baintzate esango zenuke lana eta plazerra e, uztartzea lortu duzula? Bai, bai, bai, bai. erabat inolako dudari gabe. Nik askotan ez dakit e, e, noiz nagon lanian, eta noiz nagon... E, bizioz arraziak atetzen. Lehen gainera errexago zen, ze lana zen eskatzen zidatena. Baino lan hori bukatu eta askotan estresat, estresatutan nintzenean edo gobiatu nintzenean askatzeko segiten uen kamar hartu eta argazkiak atetzera. Joan kalera atera eta eta zebrabidetan jarri eta zebrabidetan pasatzen den jendeari argazkiak atera. Edo goen dela pare bat egiten mesla e, ordu aldatu eta lehenengo eguzki Egun eguzkitzuak atera zirenean, atzaldeko saspiak inguruan, e, paseko lonera io, eta azkeneko argizpioekin jendiari argaziak atera. Horbat nik, lasaitzeko ere hori egiten nuen. Eta gaur egun konturatzen nai ere baltzen agobiatuan nagonean notizi baten entzuten dut, eta ara joat naiz argazkiak atetzera, eta jaez dut jakiten. Ia egitan lanerako gauza den, ia hortik etekin bat aterako duan, edo besterik gabe e, behar dudarako jaten naizen. Beti duzu kamana zurekin? Bai. Eta zen bat dituzu? Kamarak ez dakit, da, ja gaur egun digitalak erabiltzen ditut, eta eta analogikoak edo ditudanak etxian daude, antximeneta gainean daude, oso politak, baina ez ditut erabiltzen. Ordan berez, esango genuke, bi kamara ditudala. Nik telefonoa ez dut kamara bezala, ez dut erabiltzen, badau jende asko egiten duela, eta gaina oso argazki politak, E, nik ez dut erabiltzen. Notak hartzeko erabiltzen dut, igualola e, apunte batzuri edo kartel bateri argazkiak artzatzeko, baina ez dut e, lortu e, horrekin e, bestelako argazki batzuk, edo nik nahi dudan hori espresatzea orduan badago kamara txikitxo bat gainen eramaten dudana, lan asko ere horrekin egiten dut, eta gero segunda zelanden ba beste kamara bat artzen dut. Eta etxean, zure argazki guztia gordeak dituzu? Bai. Arxibategi galanta. Den, den, dena. Den, den, den, den. den, den, den, den, Gaur egun errexea da, eh? egia digitala gordetzea hori irabazi dugu, beste gauz asko galduin ditugu, baina hori irabazi dugu digitala gordetzea oso erresa da, ni nida euskat, balbatian zeizango da igual bi metro e, kartapazioekin, eta izango da iru lau urtetako argazkiak egongo godirean. Bakarrik. Bakarrik. Eta gero da euskat, horako hori altura hartzen duen e, torretxo bat iru lau diskogorrekin, eta horra mar e, urtetako argazkiak egon da euskat. Hordua alde eta, e, Neri hoain eskatzen diazu, negatibotan ateratako argazki bat bilatzea eta fetxabaldin bakizu nik topatu ingo dizut. Baina bestela esaten baina zu, joe, bazuk egintzen unbein e, istripu bateko edo nizalakiteo, zen egin egintzuten ez dakize kintzatako argazki bat, eta hori topatzea oso zaila da. baino digitalian, nik orta nagal joari diot, e, zen ideak, e, kintza, elkartaratze, eta eman egiten dizkit, aukera guztiak, eta niko e, asko zerrexago dokat nire artxibo digitala erabiltzia, e, bestea negatibo ona baino eta ipatu diguzu Irunen tarteka Paseo Colonera igotzen zarela bai. eskualdeko muskunera ibiltzenaiz eh eskualdeko txoko berezi bat edo argazki ideal ateratzeko me gustatzen zinderi neri neri argazkiak jendiari atetzea gustatzen zait eh argazkiak e, jendiari begiratzeko modu bat da orduan e, ba, joan naiteke bada jendia ba hondartzara Nire hibil izan ez, eh? ba, ondartzara joan, pasioak eman, eta beste modu bateko arrasiak egiten, baina azken aldiontan, azkeneko urte luzetan horrek oso gutxi ematen dit. Jendeari gustatzea eta arrasiak atetzea. Joan nahi ondartzara, ondartzan pasioan da bilen jendeari arrasiak atetzea. Edo, edo. baina gustatzea eta bizt, Moskua esan dut, bat ez dakit, ba, eguneroko nere territorioa delako, Bertan dabilean jendea esagutzen dut Bertan argiak nundik eta nola jotzen duen badakit Eta badau den momentu Ostras, bau ba, ba, polita da eta, eta horren atzizabiltza ba, jo, ba, Egun ontan topatzen botar argi polita azpian e, zerbait berezia Hori ba, nahiko nuke, edo besta ez dakitzer Edo esan duana, e, kolon pasealekua Kolon pasealekuan Orain jaztakitzea ordu izango den baino hori baindela hil ebete terdi edo Tzaldeko saspiak inguruan Eguzki jazten da sartzen Eta, eta argi izpio so so estuak eta oso e, e, konkretuak asaltzen dire eta orduan e, jendiari gainera e, ondarribitik irunerako norabidean baldin badijoa ez bizkarren ematen dio baino irundik edo san juan plazasatik eh renferako norabidean baldin badijoa arpegi se maten dio eta oso argi politaldea e, eta ez dakit ba horiek uzatzaizkit E, gauza erreiz berzene daute inolako zentzuri gabeko e, jendean arraskiak atetzeko. Gaur egune street fotografio ditzen hori egiteko nik haspaldinatik e, zebra bidetako arraskilaritza dituzan diot, gustatu izan zaito portara joan izainan hori egitea e, zebra bidetan gelditu, semaforman, aurrean dago jendea ikusi, eta semaformari egiten dian plak-plak arraski batzuk egin, eta beste leku batera joan, eta paseatu eta ibili. Eta bestela laba, ez dakit, ba, ba edo lekutan e, Jendea dagoen ego zein lekutan arrakiak atetzea gustan zein nari. Eta gari, bukatzeko zure ibilbide profesionala dela eta jende askorekin egoteko aukera bai. eh, izan duzu. Baina badago, bat onbat ba, argazkitan hartu nahiko zenukena? Tastuzuna lortu? Ba ez dakit, e, jende, asko. <laughs> bai, jende asko pila bat. E, ez daukat horren beste gordeta eta zein egin nahiko niokentaz dioan egin... Ora, bateri, adibidez, eztiotegin, baino bai daukat, bai dauzkat guruan gordeta egin dituan elkarrisketak, elkarrisketekin badut elkarrisketak ematen dizu eh pertsonak ezagutzeko e, bestela igual e, e, gertaerak, egoerak jende multzoak ezagutzen dizu, baino elkarrisketa batek e, banakako jendea ezagutzeko ematen dizu. Nik dauzkat gehiago gordeta edo buruan e, etortzen zaizkit Egin ditudanak eta atzegin ditunak, eta ez egin eginez nitunak Egin ez ditudanak pila badaude, e, ez, ez dut zango munduko, baina Euskal Herriko jendaren eguneko 0,0 e, bateri egingo gondion e, e, argazkiak, orduan beste guztiak geratzen zaizkit, eta jende askok dauzka gauza interesgarriak esateko. Askotan, espero ez zenun elkarrizketa batetik, etxera etortzen zera, Ez bakarrik argazkilekin. Ze askotan argazkilekin etzera horren guztura gelditu, baino elkarrizketa e, neri batzen pasada, batidut zait, ni etxera askotan horrekin etortzen naiz gehiago, eta polita da, lortu duzunean. Elkarrizketa tuak eman dizun e, zentzasi hori, argazkitara ekartzia lortzen duzunean, ze estuzu askotan lortzen. Edo estuzu beti lortzen, e, Ni nire horrekin geltzen aiz gehiago egin dudanekin. Egin esti ditudanak eta nahiko nituzkenak, denak. denak. <laughs> Bagari oso baikorra zara, eskertzen zaitugu, etorri etor Eta ibil bideona ukandeza zuela bostok foto lantaldean. Ez kermila. Ahapetik eman aldia. Resuna baten ezagutza. Astelenetan atxaldeko lauetan eta errepika igandetan goizeko sortziak derdetan. Ahapetik eman aldia. Euskal irratietan.